Hallo! Denne uken er det jeg som oppsummerer. Så, forrige uke var det prøve. Før vi tok prøven så snakket vi litt om prosjektene. Det var veldig mye kult som ble levert og funnet ut, og folk har forsket og funnet ut mye intressant. Det er vanskelig å si noe generelt selvfølgelig, så hvis du lurer på noe og har noe å si, så må du ta og snakke med meg. En ting som jeg nevnte i timen, det er at det er ulike på måte, nivåer av uh, data, og mange ble litt forvirret. For eksempel å spørre om hva folk mener, og å spørre om folk uh, gjør selv, kan få veldig ulike resultater. Hvis man for eksempel spørre folk, uh, tror du jenter eller gutter bruker bibliotek mest, da har man målt ideer og holdninger. Og hvis du spør folk, bruker du biblioteket og, og teller veldig mange gutter og jenter, får du kanskje et veldig resultat, fordi du har målt noe annet. Og det var flere som blandet sammen litt, disse typer type data. Det var en tredje type data. Man kunne gått til biblioteket og telt hvor mange gutter og jenter uh, faktisk biblioteket. Og um, da hadde man kommet fram til et resultat, fordi det folk sier de gjør, og det de gjør, er nesten alltid blitt annerledes, ofte radikalt annerledes. Så brukte vi som sagt mye av teamen til prøven. De som ikke skrev prøven, må skrive den førstkommende sosiologi Vi satser på at det gikk bra for de aller fleste, og så etterpå så så vi en kort videosnutt um, som var ja, vist på NK i forbindelse med en boklansering nylig. Det var en bok av Yssen og Martinsen som hadde skrevet en bok om likestilling. Hvor de sier at den formell frihet, den formelle likhet uh, mellom kjønne og den formell frihet som kvinner har, er litt bedrag. Fordi hvis vi ser på kvinnes faktisk stilling i samfunnet så er det ikke like sterk som mennes kvinner tjener ikke så mye kvinner jobber mye mer etc. etc. Det blir mye diskusjon i timen etterpå fordi mange har skjønt at dette reiser et sentralt spørsmål et centralt filosofisk spørsmål som har reist stadig vekk av samfunnsforskning av denne typen det vil si at i Norge har man formell likestilling men likevel Så for eksempel velger Veldig mange kvinner Å være hjemme mer De velger vekk karrieren Og de velger yrke som har lavere lønning Da kan mange påstå at Ja, kvinner ikke er ikke så frie likevel For det er oss samfunnsnormer Som holder dem på plass Usynlige mekanismer holder dem på plass Mens Andre sier nei, kvinner er jo Egen agenter, de har jo frivillige Og når vi har formelt Frihet og likestilling, så har vi frihet og likestilling. Og så går vi videre med dette i neste time. Og um, det i forbindelse med socialisering og den um, ganske sentrale tema i mye på en sentral institusjon i alle samfunn, og det er familien. Så Førstkommende sosiologitimen er at du må lese bok... kapitlet i boken om familien, socialisering, familien. Og så er det en väldigt kort artikel som du skal lese. De som ikke skrev prøven, skal skrive prøven. Og så sees vi på tirsdag.